Так він сказав, і гонець послухав його світлосяйний. Зразу ж до ніг золоті підв'язав він ізнизу підошви, гожий нетлінні, що всюди і з вітру найлегшим і по воді, і по безкрайних просторах землі його носить. Жезл він у руки узяв, що ним, коли схоче, то людям склеплює втомлені очі, а інколи будить поснулих. Швидко з жезлом тим полинув могутній гонець світлосяйний і, обминувши перею, на море зетеру спустився та понад хвилями низько літав, мов чайка крилата, що в буйнохвильному морі, без ловлячи рибу, крила потужні свої обризкою в піні солоній, наче та чайка Гермес по хвилях ширяв незліченних Щойно до острова він У просторах далеких дістався. На суходіл тоді вийшов Гермес з Фіалкового моря І далі пішов до печери Великої, де пішнокоса, Німфа жила. На ту пору якраз він застав її дома. Полум'я в неї велике, Палало на вогнище і запах — Кедра сухого і пахучої туї далеко по всьому острові линув. Вона ж виводила пісні дзвінкої і золотим на кроснах керуючи човником ткала. Ліс зеленів густолистий навколо печери тієї, вільха росла і тополі, струнки і запашні кипариси — Птахи у вітті густому гніздилися ширококрилі, яструби й сови, а з ними й ще й прибережні ворони, довгоязики, що з моря прожиток собі здобувають. Там же, навколо печери, глибокої, скрізь винограду, порозросталися лози, дозрілими гронами пишні, і недалеко одне біля одного воду-прозору. Чисті чотири джерела струмили у сторони різні. А навкруги, килимами м'якими з селери й фіалок, луки стилилися. Навіть безсмертний, сюди надійшовши і глянувши, зачудувався б і в серці відчув насолоду. В захваті щирому тут зупинився гонець світлосяйний. Потім коли надивився і тим свою душу натішив, Він увійшов у простору печеру, Глянувши тільки, зразу ж його упізнала Каліпсо в богинях присвітла, Бо один одного вічні не можуть богови не знати, Навіть коли б між собою й ніколи вони не стрічались. Та не знайшов Одіссея, Відважного серцем в печері, як і раніш, той на скелі сидів прибережній і плакав, смутком, слізьми і риданням свою, розриваючи, душу, і в неозору морську далечінь крізь сльози дивився, і запитало в гермеса каліпсо в богинях. Присвітла, в крісло чудове, блискуче його посадивши гостинно. «З чим же то, золото-жезлий, гермесе, до мене прийшов ти? Гостю мій любий та гожий, не часто буваєш ти в мене. Що тобі треба, скажи?» Спонукає, бо серце зробити все, що я в силі зробить. «Усе, що зробити, можливо. Прошу, заходь, щоб могла як гостя тебе я прийняти.